поки він ще дрімає. Не грайся, Ісламе, з вогнем, бо коли цей ведмідь прокинеться, та й чи дрімає він, подумай, торик його почують не тільки в Європі. Іслам Гірей замислився. В цю хвилину увійшов до намету Селім. Хан не підводив голови. Сефергазі, здавалося, дрімав. Сидячи тільки блискучі чорні зіниці, що на силу продиралися крізь стулені повіки, свідчили, що він не спить. «Великий хане», – доповів Салім, «посол від короля до тебе, Сефергазі, широко розплющив очі. Ти вів розмову зі мною після діла іслами». «Ні», – відповів хан, – Видно, на нашій раді витав сам Алах. Клич посла кинув Бадьора Салімові. Радий, що розв'язка зборівської Борні приходить сама собою. До намету війшов шляхтич у кармазиновому жупані. Поклонившись, він подав ханові згорнуту цедулу. Іслам Герей розгорнув її, і чим далі... Вчитувався в текст листа, тим дужче багровіло його темно-сіре обличчя. Дочитавши, він скопився з подушки, крикнув. Король нагадує мені полон і ласку Владислава Четвертого. Що ж, передай ясновальможному Яну Каземіру, що я не забуду благодійство його брата, і, щоб віддячитись, влаштую нинішнього владцю Речі Посполитої в найкращому казематі на чофуткале. кале Все він там буде мати, крім солов'їного молока. Хан у люті тупав ногами. Газі ще не бачив його таким і готовий був угамувати, але гнів хана був тепер доречний. Хай завтра бій розв'яже всі дипломатичні вузли. Та хан враз охолов. Повернувшись спиною до посла, він кинув зневажливо через плече, я чекаю зараз у цій хвилині, канцлера Осолінського в своєму наметі. На розвидні, коли сповзала з небосхилу на захід коротка ніч, загоманіло в козацькому таборі, пробивала остання година Речі Посполитої. Козацькі полки стрімливо вдарили на королівський табір Польська кінота затримала козаків. А ханське військо стояло непорушно на лівому березі стрипи, приглядаючися до битви. Хмельницький послав гінця до хана з наказом негайно почати битву і чекав відповіді. Вонець не забарився на змиленому коні, прискакав до гетьманського куреня і крикнув, подаючи листа. Хан відмовився йти. Підскочили вгору брови Хмельницького. Біла смага покрила його губи. Він нервово розірвав печатку, розгорнув листа і зблід. «Геть мене!» – писав хан. «Чому ти хочеш до кінця знищити короля, пана свого, держава якого вже і так досить сплюндрована? Треба мати милосердя, і тому я... Родовитий монарх, хочу примирити тебе з твоїм монархом, якому ти дотепер корився. Я чекаю тебе в своєму наметі. Коли ж не послухайся, піду на тебе. Коня, вигукнув глухо Хмельницький, генерального писаря Виговського до мене. Кілька цим менів стояли вишиковані півмісяцем перед ханським наметом. Напроти входу сидів на персидських килимах іслам-гірей у цеглястій соболиній шубі, біля нього сафергазі. А вподалік, на підвищенні встеленому парчею сидів «Ні, це не сниться, не може бути цього». Сидів король Ян Казимір, його темно бурі очі. З погордою дивилися на гетьмана переможця, кучерява чорна перука, по-патриціанськи спадала на плечі чорний атласний кафтан, торочений білою коронкою біля шиї, надавав королеві колишньої кардинальської маєстатичності. Поруч із королем стояв великий канцлер Єжио Солінський, зморщений. Голубокий, з короткострижною борідкою, той самий, який ще до замостя потаємно приходив до Хмельницького просити в нього згоди на елекцію Яна Казиміра. До болю зімкнув повіки Хмельницький, ніби хотів прогнати погане видіння, хоч уже усвідомлював ганебну яву. «Нечуване здрайство!» Підступність здавалась йому в першу мить неймовірна. Рука стиснула Ефес і обм'якла. Переможений король милостиво простягнув для поцілунку руку, а за нього промовив великий канцлер. Повродженій доброті своєї, король далекий від того, щоб жадати крові підлеглих. Він прощає тобі, Хмельницький, Тяжкий злочин у надії, що ти згладиш свою вину вірністю і доблестю. Розступилась під ногами земля від такого блюзнірства і злуди. Гетьман повів навісним поглядом по обличчях хана. Сефергазі, що стояв незворушно з заплющеними очима, повернув голову до Виговського. Генеральний писар втупив очі в землю, боючись погляду Хмельницького, і раптом він упав на коліна, прошепотів. — Милосердя і прощення просимо у вашої королівської милості. — Жельва! — мало не крикнув Хмельницький, примітка. — Жельва польською плазун. — Щемить! І гнівний клич сколихнув би повітря над зборівськими полями і ринули б полки козацькі, на вірну загибель за честь гетьманську. Схаменувся гетьман, допомоги чекати ні звідки. Він мусить витримати цю наругу над собою, скинув шапку, стиснув її в жмені, аж поламалися пера. І довгий вус пересікся в зубах. Сторожко пантрили за гетьманом ханові очі, у вузьких щілинах мигали блискучі зіниці Сефера Газі, повільно підступав Хмельницький до короля. Тьмяніло серпневе небо, темними силуетами, здавалися постаті короля і хана, ішов із перемогами. Від жовтого броду через пилявку і вепер королівський васал, щоб аж над стрипою усвідомити для себе, що він вощ. Пізно чи пізно заграли раптом київські дзвони і стихли в розпачі.